Higit mahan izbazenitea ini, ini bat eztipada zaharzena ibeniz, odien eltipada dena ziagarekice nahal txagidan. I sigari isuple diela. I sigari isuarek maztik. Me mento gusio, i handi hartu gaste goyen ikurtes, hola. Bat dime egin bento handia. Aspaldi danik dudan gaiza jovena izan dukoi. Eta hoi idatzi dinak, oru komprinitudik. Eta euskal herriko azken uh, hogeita hamar urteetako bizia. Eder. Izigarri e eder. Ez du kitzi graiteko? Zigarri untsa. Be, ami agarri. Ba, Ez intsine etsia. Pola nahasketa tradizionala eta modernua nartin izigarri gustatu zitak, danzaiak haitu eta da zinez indartu bat eko memento heli bat gira hiziggialeera, naiz bad diren lehen pasaiia pixkat nostaltzikoa den behinan orokozski biziki gauza atsegina da. Lazgariko plaza handi hartuagertu diak lan handia egin di eta ritma azkara duk eta kollikoikudo. Badi <r> esanzi be amaitendik dantzaaga <rinengue> hasteko eta izigagiko <gile~~> lana egindik, badi halako taldia ingira Oso inbeia emaitendik eta gustatu zita dakak guai. Zinez untsa, eta sohkuntzaan letik, sohkuntza letik eh, animaleko lana egin dielat. Izigarri e untsa, izigarri e edar, lana humat edar eginik, hori edar. Edarki, igazki e edarki, baduk lana eginik. Sigarri ontsa, sigarri edera, gogoi, sigarri ontsa. Ja, ontsa. Dantzai honak ikusitea eo eta zei edera, eta baduki sigarri kolana gibeleti. Garri ontsa, dantzai honak, eta ahazunen gitu zuzikustea bainuna behita. Zerbait berrikuntzaik haikondik ondoko maškadeh, agintz, eta bizitarzunei paketa ekrahtzen dik, eta anhaidike bizizuitean, eta mugimentzik ebaik prefost, agintz, agintz, behitak haikondik ondo koma szkada ba, Agianez ez zakiat baduke enu du sitadak lehentarsuna humanitate la dans ez en, ensemble s punti Eta, e, bon, eztiak nukila ikusi hula, ko ikamaskaletan eta hula. Hain uh, nahi teatzat hula, bon, shorkuntza sumai behikuntza sumaita hula, gaizetan ikusi, eta utzi ikamaskala den besala. Gure laketuketuk eta idei asian, bon, hutsak izantuk, guadletik, agien estu tutsi ikusi, mena. Hitzasian behaginela plase hartu dantzan eta plaza eman duko, eta utziak untshe den hoi. Geo, bon. hitxabazut janetua hanoko perfeit, mena plazer hartu jage, habusiek eta hoizan, importantena. Oe, azparnen haik gytuk uh, azauan hoita bien, geo uh, ustein jage hor bat uh, minibat. Uh, Durtailan hoita lauian haiko uh, gytuk angerun, herri kargoaikien hor regionalian tolatza mehitu Eta geo uh, ondoku haste bian donat pale un, berritan, ostialetan esken egin. Eta ondokoan uh, don ostia bagutzak, uh, bantailan zazpian. Uh,